Vom fi stăpâniți de gândul acesta numai dacă această țară păgăduită, cum a fost și cuvântul lui Abraham și seminței lui, dacă ea ne este comoara, atunci da, vom ajunge în ea. Când un lucru nu este atât de scump, nu prea să dai interesul. O, oh, fiu. Dacă un lucru știi că e ceva, e o comoară, pe acolo stă inima, domnule. Da? te dai peste cap, face orice poți să la comară. Nu spune Mântuitorul lucrul acesta în dar cu comoara ascunsă într-o Cel care a descoperit-o se duce, vinde tot ce are și cumpără țarină. Comara se găsea acolo, dar nu știa nimeni. El a descoperit că acolo se găsește o comară. Și a cumpărat țarina. Interesant, era scumpă, a dat tot ce a avut, dar de fapt nu pentru țarină, ci pentru comoara ascunsă în țară. Ne întrebăm, adunarea e o țară Când cineva se pocăiește cei de afară, și uite-mă, prostul ăsta a părăsit lumea cu, cum zice lumea, că aici e raiul și toate prostiile lor care le socotește ca fiind foarte bune. Și s-a pocăit Este exact cum spune cuvântul de special care a, a vândut tot și a cumpărat țarina. Sigur că cei care l-au văzut că a făcut lucrul ăsta, și uite-mă, prostul ăsta, au dat tot și a bucat bucat de pământ. Țarina. Ce ziceți? prostul ăsta vrei să fie adevăratul prost? Adevăratul prost e cel care nu știe ce stă ascuns în, în țară în aceea. Ăla e adevăratul prost. Adevăratul prost nu știu că în Biserica lui Dumnezeu este comoara lui Dumnezeu, e Hristosul. Uhum. Și lumea de afară care habar n-are unde se găsește acest Hristos, comoara, gândește despre cei care lasă totul și vine, și se pocăiește și ajunge un suflet la adunare. Și aici îl descoperă pe Hristos comoara. Se îmbogăsește păi cum să nu se îmbogățească. Are și țară, dar are și comoara. Și una și alta, Dar, de fapt, nu pentru țară, ci pentru comoară având totul. Noi suntem chemați să ne iubim unii pe alții, dar mai mult și mai presus de tot ce iubim noi, e Hristos comoara, să știți. Aici este marea frumusețe în viață de credință. S-ar putea pentru unii din noi, cum s-a întâmplat, la un moment dat să te vezi și fără adunare, că dacă vine o vreme de strântorare și ajungi, cum s-a întâmplat cu noi, într-o pușcărie sau pe un pat de spital, cum avem cazuri între noi, suflete care, a, de zile, stă pe un pat de suferință acolo. Întrebare și suflet fericit și de slavă lui Dumnezeu. Deci nu se mai află în adunare, dar are în inimă comoara, îl are pe Hristos. Iar mâine, chiar dacă o vreme aici a fost lipsită de bucuria la într o adunare între credincioși, mâine Domnul o va duce în mijlocul tuturor sfinților și va avea atunci mai mult decât ce avem noi acum. E așa sau să... nu? Dar cărui fapt acel suflet se va bucura mâine de această mare și minunată bucurie? Faptul că aici pe pământ a fost pus într-o situație că trebuie să ză atâția să pe un pat sau atât să într-o pușcărie, unde n-aveai măcar nici un drept, nici un bucățic de hârtie să găsească la tine sau un cuvânt scris. Și acolo vei vedea wow, lucruri nemai pomenite. Dumnezeu este acel, cum am auzit și te părăsesc o clipă, dar mă voi întoarce tine cu o mare dragoste, cu o mare bucurie. Acestea sunt făgăduințele. Tot Biblia e aceea care spune că fericirea e sămănată pentru cel neprihănit, nu pentru cei răi. Bucurile celor răi stă într-un pahar de vin, într-un câștig care își are și zice, m-am asigurat. Dar el nu știe cu câștigul asigurat, că de acum vorba aia părăsesc pe pământ, se urcă într-o mașină și se pomește într-un șan sau într-un copac, sau poate să fie altceva. Viața omului e în mâna lui Dumnezeu. Amin. Nu citindu-o în Evanghelie, de special i-a rodit țarina. Și ce a zis după ce a văzut hambarele pline? Acum suflete, bea, mănâncă și veselește-te. Și ce a vorbit Domnul? Nebunule, nu știi că în noaptea aceasta sufletul tău va fi cerut. Când cu astfel de gând omul își trăiește viața în lumina Sfintelor Scripturiu, omul acelui este înțelept. Și ce este înțelepciunea? Teama de Domnul. Cum este? Teama de Domnul. Alt răspuns, vă rog. Ești, yes, a spus și frate, dar e un cuvânt foarte. Cum? Ați auzit? În cartea lui Isai este scris: Înțelepciunea este. Un izvor de mântuire. Pentru că prin această înțelepciune omul ajunge să știe care este voia lui Dumnezeu și știe că prin această înțelepciune poate pune mâna pe împărăția lui Dumnezeu. Bun, fraților, haideți să-i mulțumim Domnului și după aia mai cântăm o cântare.